Кров'ю шляхецькою у дикім полі, як називають вони степи наші, змито кров народу мого, яку пани вели ріками впродовж десятиліть, а то й століть цілих. І те, що писав я під Боровицею, теж змито тепер панською кров'ю. Всіх можних, яких не побито, відійшлю в дарунок ханові іслам-гірею, воронних гетьманів з їхнім військом, Розіб'ю так само, як розбив Ветьманського сина. І хто попаде мені до рук, теж помандрує до Криму. Тим чорним шляхом, який мішовує сир, мій народ. Потоцького не лякаюся, бо нікого не лякаюся. Чи ж виграв він, бодай, одну велику битву? Чи проблисла в нього, бодай, іскра здорового гузду? Шкода говорити. Весь народ... Піднімаються до мене, йдуть з усієї України, та й ще й тимуть. Посилав універсали з Січі, тепер хочу скласти універсал з Чигирина. Хай знають про мою перемогу, про те, що знову я у своєму Чигирині, і хай йдуть до мене під корсую і туди де стану. Напиши, що йдемо з вірою в Бога, у свою зброю і добре діло. Неба не прагнемо, пекла не лякаємось. «Стаємо за поламані вольностей своїх, і кличемо всіх стати, бо України голосами небо пробиває, прохаючи помсти. Ми народили дітей, вони повірили нам і прийшли на цей світ. І що ж вони тут знайшли що побачили? Нам треба хоч умерти, а заслужити, віднайти їхню довіру». Напиши, як розбили шемберка і молодого Потоцького, а тепер розіб'ємо і Потоцького старого. Коли б'єш собаку, то чому б не вдарити і хазяїна? Лиговський слухав, і хоч би тобі муркнув. Це не козацькі нороли, коли кожне твоє слово, мов з писи піднімають. Видно, добре пом'яло життя пана Івана, коли він виказує таку відмову. Зречення усіх прав. Але я не мав наміру щадити його. Перша розмова, перший наука. Коли і поставлю його на місце Самілове, то хай завжди пам'ятає, де гетьман, а де він сам бути має. Знаю, що довго крутився ти між шляхтою, пане Логовський, і сам у шляхетство вусел мочив. То тобто, й слухай, що я тобі скажу. Ця шляхта. Не тільки хліб наш і сало, наше їва, але живилася коло нас достатньо нашою мовою, перетягла з неї до себе багато слів, і наш одяжний посполюдний споряд, наші пісні, за це не лаємо її, шануємо, бо засвідчила розум, якого не мають наші писарі. Погляньмо, скільки тих скривентів маємо, писарі військові, полкові. Сотині, Реотаманах, Гродські, Волосні, Писарі, Писарчуки, Писаренята, Підписки. Народ говорить одною мовою, Гничкою, багатою, рясною і барвистою, А пишуть якоюсь мішанинною, кострубатими словами, Не знати, звідки її взятими. І ще й для писання такого доводиться Тримати цілу орду скребентів З покорченими душами, і вивернутими міськами. Подумати лише, що і я стільки років був таким покорченим, носив тягар навмисності на душі, і не вірилася, що зможу колись скинути той тягар, визволитись від нього. Над гетьманами не тяж є нічого, подав нарешті голос Виговський. Окрім обов'язку, а ти, пане Іване, чи готов підняти на свої плечі Тяжкий обов'язок мого писаря. З тобою, пане гетьмане, хоч на край світу? Не треба нам, того краю. Свою землю маємо. Помітив ти, скільки там у нас писарів гетьманських? Дванадцять. Славно, не гайнував виходить часу. Втрата у мене тяжка і невідшкодовна. Загинув писар генеральний саміва Зорка. І тепер заміню його, не знаю Дивне трохи наймення Зорка Зауважив Егорський Не зорка, а з орка Бо вже він потрапив у орк цебто на той світ Як знаєш, вельми добре, з латини Козаки в рай не попадають, і тільки в пекло Тому до смоли звикають ще за життя Липи свої просмолюють і сорочки в смолі, дату на чоботи, та кінську зброю. Ну, то про просаміла. А замінити вже його ніколи не зможу. Однак змінити треба. Може, й тебе спробую. Та це так, тепер уложи універсал, як я сказав. Справедливо сказав, великий гетьмане, що мова народу та святощі, мовив Легоський, уклоняючись. Розуміється? І листи укладу, відповідно. Був дворак лукавий і біглець у всяких річах. Та я тоді ще не збагнув цього. Пан Іван уже на ранок спорядив універсал так, що мало й поправляти довелося. І мова була дохідлива, і все без слів зайвих. Богдан Хмельницький, великий гетьман війська Запорозького і все військом Боже Запорозьким. Відомо чиню, а саме людям духовним, владикам, архімандритам, протопопам, ігуменам, попам та іншим слугам божих домів, також і старшині грецької віри, війтам, бурмістрам, райцям і на якому-небудь уряді перебуваючим грецької віри, Ще маючи чимало шкод, кривд, ламання наших прав'і зневаго війська нашого Запорозького через панів різних, через що Україна наша і слава, Божий доми мусили б загинути, і святі місця, і тіла святих, які до цього часу за Божою волею на певних місцях існують і лежать,